Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Syedwan la ilaha illallah la lah. wa ahmadahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd ayuha al ikhwatu muslimin wal muslimat rahimani wa alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita Melanjutkan pembahasan kita insyaallah Dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Terkait dengan jenis-jenis Asyirkubillah as yaitu kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya Syirik itu terbagi dua Syirik besar dan syirik kecil Dan kita telah menyebutkan jenis-jenis daripada syirik besar dan juga barakallahu fikum definisi daripada syirik besar yaitu syirik yang mengeluarkan dari Islam pelakunya jika meninggal dunia maka dia akan kekal di dalam api neraka 6 nah, barakallahu fikum syirik besar adalah mengambil tandingan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Maka pelakunya adalah menjadi kafir keluar dari Islam dan dia akan kekal di dalam api neraka waliyadubillah. Nam, dari jenis-jenis syirik besar ini kita telah menyebutkan empat. Kurang lebih yaitu syirik dalam doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini dalil-dalil di dalam Al-Qur'an sangat banyak, demikian pula hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enam. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik di dalam al-qasad yaitu syirik dalam niat dan tujuan. Ya. Bahwasanya orang yang beribadah tersebut murni niatnya adalah bukan karena Allah taala tapi karena dunia atau karena jabatan dan selainnya. Naam. Maka dan bukan karena Allah bukan pula untuk negeri akhirah, maka ini adalah syirkun di dalam andiyah dan juga al-irada wal qasd. Naam pelakunya juga keluar dari Islam ya dan kekal di dalam api neraka yang Allah taala firmankan di dalam surah Hud pada ayat 15 hingga 16 yang telah kita bacakan. Mengkana kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi ma'malahum fiha wahum fiha la yuwa khosun. Ulaika alladzina laysalhum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu Orang-orang yang menginginkan murni kehidupan dunia dan perhiasannya kami akan tunaikan kepada mereka amalan-amalan mereka itu dan mereka tidak dirugikan Tetapi ulaika alladzina laysalhum fil akhirah bagi mereka itu tidak ada bagian di negeri akhirah kecuali api neraka Wahabi tos masonaufiah dan lenyap atau batal ya hilang terhapus seluruh apa yang mereka amalkan di dunia wabatilum makanu ya malun dan menjadi batil seluruh amalan-amalan mereka. Nam, ini jenis yang kedua dari syirkul akbar yaitu syirkun fitnia wal iradah wal qasad. Kemudian yang ketiga adalah syirkun fittaah. Yaitu syirik dalam hal Ketaatan kepada makhluk Dalam arti Dia lebih memilih hukum makhluk Dan meyakini Hukum makhluk itu lebih baik Atau sama dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dia meyakini bahawa hukum manusia Sama dengan hukum makhluk Atau lebih-lebih Dia meyakini hukum makhluk itu Lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, sehingga dia Mentaati makhluk Ya, dibanding Allah subhanahu wa ta'ala karena keyakinan Tersebut Maka, barakalafikum, ini Menjadikan pelakunya Kafir dan musyri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Ketaatan ya Sebagaimana yang Allah firmankan Di dalam surah tawbah pada ayat 31, ia ini Terkait kaum Yahudi Yahudiwan Nesorah yang mentaati pendeta-pendeta rahib-rahib mereka, pimpinan tokoh-tokoh mereka, Naam dan meyakininya bahwa tokoh-tokoh itu lebih utama untuk ditaati, ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampit takhadu ahbaruhum rohbanuhum arba'ah min dunillah. Wal Masiyah bni Maryam wa ma umiru illa liyabudu. Ilahan ah ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan ahbar dan rahib-rahib rahib mereka sebagai tandingan selain daripada Allah taala dan juga menjadikan Nabi Isa alaihi salam enam, yani Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam dijadikan juga sebagai tandingan selain daripada Allah taala. Na'am, Wama umiru illa liyabudu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi melainkan hanya Allah taala. Maha Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, maka Allah taala menetapkan di sini mereka jatuh dalam perbuatan syirik, Iaitu syirik dalam ketaatan menta' lebih Mentaati rahib-rahib mereka toko-toko mereka Panutan-panutan mereka Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keyakinan bahawa Mereka itu lebih baik atau sama Baiknya dengan Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Enam Barakalafikum Dan kita juga telah menukilkan Hadis Adi Ibn Hatim radhiyallahu ta'ala Ketika Dia Ya ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, las nanak Kata Adi bin Abi Had, Adi bin Hatim, kami tidak beribadah kepada tokoh-tokoh kami, pendeta-pendeta yani atau rahib-rahib kami. Nah, maka kemudian uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alei sayyuharimu nama ahadlaw Allah Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian lalu kalian pun mengharamkannya padahal Allah menghalalkan begitu pula sebaliknya wayuhillu nama harramallahu fatuhilluna mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian lebih mengikuti toko-toko kalian yaitu menghalalkan sesuatu tersebut yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala fatilka ibadatuhum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah bentuk peribadatan mereka yakni kesyirikan mereka Enam. Kemudian yang keempat adalah syirkun al mahabbah, yaitu syirik dalam hal cinta, mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu Wataalla. Adapun orang-orang beriman maka cintanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wataalla dibanding dengan yang lainnya, yaitu makhluk. Walladina amanu asyhadu huubalillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat dan amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyirikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal ayat wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada wa yuhibbunahum ka hubbillah. Yaitu di antara mereka manusia ada yang mengambil kesyirikan tandingan selain daripada Allah taala yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini bentuk kesyirikan akbar yaitu meratakan menyamakan kecintaan kepada makhluk sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwan fil din Jenis yang kedua dari syirik adalah syirik kecil. Dan juga kita telah menyebutkan definisi daripada syirik kecil bahwasanya syirik kecil adalah segala sesuatu yang menyeret menjadi wasilah menuju kepada syirik besar ya dan datang di dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis dia disebut sebagai syirik ya walaupun dia tidak sampai kepada syirik besar atau tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikannya mengeluarkan dari Islam tetapi Syariat menyebutnya sebagai bentuk syirik Maka itu adalah syirik kecil Naam Ya Di antara Jenis-jenis syirik kecil adalah Ria yang ringan Ya, ria yang ringan Yang Rasulullah SAW Telah bersabda di dalam hadis: Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asgar Sesungguhnya yang aku Paling takutkan Atas kalian adalah syirik kecil kalau para sahabat bertanya, "Wah masihir kul asgor ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Riyah, yaitu Riyah." Nam, Allah Subhanahu Wa Taala qiyamah berkata atau berfirman, "Tatkala Allah membalas amalan-amalan hambanya manusia, Allah mengatakan, "Idhabu ila al-ladin kuntum turaunna fi dunya." Fanduru halta jiduna indahum jazaan enam kata Allah pergilah kalian yani orang-orang yang ria ini tadi pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ria padanya di dunia pergi yani dicampakkan oleh Allah Taala diumulkiyah ya, atau diusir barakalafikum fanduru pergi kalian dan lihatlah apakah kalian bisa mendapatkan balasan yang kalian inginkan dari riak kalian tersebut Naam Tentunya tidak fikum. Ini namanya istifam ingkari Pertanyaan ingkar dari Allah SWT Naam Dan dalam hadith Qudsi Allah SWT Agna syuraka'an syirk Man asyuraka fihimai ghairi taraktuhu wa Kata Allah Taala dalam hadith Al Qudsi Aku tidak butuh dengan kesyirikan-kesyirikan Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan Barang siapa memperserikatkan aku dengan sesuatu yang lainnya dariku, maka aku akan tinggalkan dia, aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikannya. Naam. Maka barakallahu fikum Rasulullah sallallahu menyatakan dalam hadis yang mulia ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad-nya. Naam. Dan hadis ini hadis yang sanatnya adalah Sahih, ya Rasulullah SAW di akhir hadis menyatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang-orang yang riak di dunia untuk pergi kepada tandingan-tandingan yang dia jadikan sebagai riak dari Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta balasan apa yang dia riakan di dunia. Nah, minta kepada mereka. Tentunya mereka tidak akan mampu barakah levikum. Enam dan juga kita telah menukilkan bahosanya perbuatan ya, syirik ini, syirik kecil ini, barakah levikum itu sangat samar, ya, Ria dan yang lainnya ini sangat samar yang disebutkan dalam hadis. Ya, saya biasa menyebutnya hadis dari Abu Bakar Siddiq di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wallahu alam apakah uh, juga datang dalam riwayat uh, Ibnu Abbas da, da, apa, dari riwayat Abu Bakar atau riwayatnya dari Ibnu Abbas sehingga ketika saya menukilkan dari Abu Bakar radhiyallahu Siddiq itu keliru wallahu alam biswab naam maknanya seperti yang sering saya nukilkan bahwasanya syirik itu akhfa min dhabibin namal lebih samar daripada langkah semut atas sahrotin sauda fidulumatil lail di atas batu hitam di kegelapan malam. Naam, naudzubillah. Ini bahayanya syirik barakallahu seseorang tidak merasa kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan baik dalam ucapan yang ringan diucapkan ataupun dalam niat Iaitu ar -riyah. ya Dari amalan-amalan hati Amalan-amalan kolbiyah Fahina sallallaha salamata Walafiyah Naam Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati Filha rahimani wa rahimakumullah Juga diantara jenis syiri kecil Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Asyik As Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah Ucapan Masya Allah wa syiqta Naam mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak manusia ucapan yang ringan namun merupakan syirkun asghar karena dia disebut sebagai kesyirikan. Naam, yaitu Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan aj'altani lillah Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu ya, wa taala? Yakni syirik. Naam, ucapan masyaallah wasyita akan tetapi kata Rasulullah Kulu Masya Allah tsum ma syaa Katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang fulan kehendaki. Ya. 6. Nah. Ini perbedaan yang sepele, ringan, namun mengandung akibat yang berat dan dahsyat, yaitu syirkun asghar. Juga ucapan laula Allah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya. Kalau bukan karena Allah dan fulan atau kalau bukan karena anjing atau kucing dan semisalnya, maka kita akan kemasukan pencuri. Ucapan-ucapan ya. yang semisal dengan itu adalah merupakan syirkun asghor, nam, yaitu mensederajatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Ya, kalau bukan karena Allah dan karena fulan kalau bukan karena Allah kemudian karena sebab fulan, itu yang benar. Ya. Dan tidak boleh kita mengucapkan kalau bukan karena dokter saya akan mati. Ya. Maka itu juga ucapan yang merupakan syirkun asghar karena tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh. kesembuhan atau musibah ya atau nikmat dia tidak menyandarkan kepada Allah tapi menyandarkan kepada makhluk semata. Ya. Maka itu adalah merupakan ucapan syirkun yakni syirkun asgar. Naam, yang wajib lakunya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullahi wa rahimakumullah yang juga kita telah sebutkan dari jenis syirik Kecil adalah bersumpah Atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Man bi faqad Barang siapa yang bersumpah Kepada selain atas nama selain Allah Maka sungguh dia telah berbuat syirik Ya, oleh karena itu Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Man kana halifan billa Barang siapa yang mau bersumpah Tidaklah bersumpah atas nama Allah Ataukah dia diam Nah, Maka bersumpah atas nama selain Allah Taala ini merupakan kesirikan. Enam. Adapun ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama makhluknya maka itu adalah sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada dirinya seperti dalam ayat-ayat Al Quran wah tin ini, zaitun, wah turis ini demi buatin dan seterusnya. Maka itu tentunya beda dengan sumpah yang dilakukan atau yang diucapkan oleh makhluk. Ya, itu adalah sumpah Allah Taala. Namun itu takdirnya adalah demi Allah yang menciptakan buah tin. Ya, demi Allah Taala yang menciptakan buah tin dan seterusnya yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, adapun kita Ya, tidak boleh untuk bersumpah dengan ya, nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti wal Ka'bah demi Ka'bah, itu tidak boleh barakallahu fikum. Ya, yang benar warabbil Ka'bah. Ya, wal Ka'bati itu ucapan syirkum billah. Yang benar warabbil Ka'bah demi Allah Rabb yang menciptakan Al-Ka'bah. Naam sekali lagi itu tidak bisa dikias atau dijadikan dalil firman Allah taala ya seperti watin wa zaitun yang semisalnya ya untuk kemudian mengatakan bolehnya bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sumpah atas nama selain Allah adalah termasuk bentuk kesyirikan yakni syirik kecil. Barakallahu fikum juga yang akan datang pada pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kita uh, menyimpulkan ya perbedaan antara syirik akbar dan syirik kecil. Kita dapat menyimpulkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik kecil yang pertama bahwasanya syirik akbar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahuwataala kecuali dengan taubat khusus ya barulah Allah Taala mengampuninya. Syirik, kemudian pula kekufuran. Ya, kalau pelakunya meninggal dunia, maka dia akan kekal dalam api neraka sebelum dia bertobat. Namp, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, dia berada di bawah Masihah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pelakunya meninggal belum bertobat, belum sempat bertobat, maka dia dibawa kehendak Allah Taala dan dia tidak kekal dalam api neraka. Namp, karena syiriknya syirik kecil. Nah, akan tetapi ya, ini resiko yang berat ya yang telah kita sebutkan dari pendapat yang Ditahkik oleh Al-Syekh eh uh, Shalih Al-Syekh taala di dalam menjelaskan uh, ringkasan Kitab Tauhid ya bahwa syirik kecil dasarnya tidak mendapatkan ampunan. Karena dia masuk ke dalam ayat Allah Taala. "Nablahalayakfiru an yusro kabhih, wayakfiru maduna dalikalimajashah." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Ya, asy Islam mengatakan dalam ayat tersebut umum. Ya, an dan fil modalarnya masghartauil menunjukkan keumumannya semua syirik tidak diampuni Allah. Namun bedanya. Syirik besar dan syirik kecil Syirik besar kekal dalam api neraka Adapun pun syirik kecil Tidak mengekalkan dalam api neraka nah, Yang kedua bahwa Syirik besar Itu menggugurkan seluruh amalan Adapun pun syirik kecil Maka tidak layak Menggugurkan seluruh amalan Melainkan amalan yang dia Berbuat syirik di dalamnya saja Amalan yang Dia terdapat Kesirikan kecil di dalamnya Maka itu akan terhapus dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barakalafikum Adapun amalan-amalan yang lain Tidak sampai terhapus Seluruhnya sebagaimana syirkun akbar Yang ketiga bahawa syirik besar Mengeluarkan pelakunya dari Islam Adapun syirik kecil Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam Yang keempat bahawa syirik besar Pelakunya kekal dalam api neraka Diharamkan baginya surga adapun syirik kecil maka dia tidak demikian ya tidak diharamkan baginya surga Allah taala ya adapun syirik besar haram baginya surga sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ya umman yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu annar barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya dalam neraka Naam, demikian ikhwani fillah 'azzaakumullah dari perbedaan syirkul akbar dan syirik besar dan syirik kecil al-asghar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dari pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah yaitu hal nalbas al-khayat wal halqa lis syifa apakah kita bisa memakai ya kalung-kalung dari benang atau kalung-kalung dari besi dan semisalnya untuk sebagai bentuk obat ya apakah boleh maka jawabannya la nalbasu huma tidak boleh kita memakai yang demikian itu berdasarkan firman-firman Allah taala wa iyamsakallahu bidurrin falakashif lahu illahu jika Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan kepadamu suatu madarat Maka tidak ada yang bisa menyingkapnya Kecuali hanya dia Allah Jalla wa'ala nah, Ya'ni Meyakini benda tertentu Apakah berupa gelang, kalung dan semisalnya Yang dipakai Di kaki, di tangan, di leher Atau di perut Dan sebagainya Yang digantungkan Atau yang dibungkus dan semisalnya Semua itu adalah dengan keyakinan bahwa itu bisa memberi maslahat bisa menolak madarat itu perbuatan syirkun billah. Naam. Ya, kalau dia meyakini zat benda itu murni yang memberi manfaat dan menolak mafsadat bukan Allah, maka syirkun akbar. Syirkun akbar. Namun jika dia meyakini bahwa itu adalah semua atas kehendak Allah namun melalui benda-benda itu tadi yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya maka itu syirkun asghar. Naam, syirik kecil. Ya. Maka tidak boleh memakai apa saja gelang-gelang atau benang kalung dengan keyakinan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, bisa menolak penyakit. Barakallahu fikum maka itu kesyirikan. Dari Hudzaifah Ibnul Yahman radhiyallahu taalaan beliau pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang ya, yang dia memakainya untuk menghindari dari penyakit al-humma ya, dari salah satu penyakit demam atau yang semisalnya sihir lalu Hudefa memutus memotong kalung atau gelang tersebut ya, dari orang tersebut. Lalu beliau membacakan firman Allah taala wa mayu minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyriqun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka itu jatuh dalam perbuatan syirik. Nauzubillah. Naam, ini orang-orang tua dulu kita di kampung-kampung masih banyak yang memakaikan anak-anaknya gelang-gelang ya, atau yang semisalnya bungkusan-bungkusan dari ayat-ayat Al-Qur'an dibungkus atau dari doa-doa mantra dibungkus. Ya, lalu dijadikan sebagai kalung. Enam. Selain daripada mengolok-olok ayat Al-Quran, karena Al-Quran bukan untuk dibungkus-bungkus, ya itu istihza terhadap Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Ya, juga itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Enam. Juga kalau digantungkan, ya permata atau kris-kris dan semisalnya, ya juga dengan keyakinan ya menolak sihir atau menolak penyakit ain ya maka sama ya semua terkena dengan firman Allah taala wa ayyamsaskallahu bidurrin falakasi palahu illahu jika Allah taala menimpakan kepadamu suatu madarat tidak ada yang bisa menyingkapnya melainkan hanya Allah subhanahu wa taala na'am maka berdoa kepada Allah minta kepada Allah dan berobat dengan cara yang halal Berubah dengan cara yang halal Bukan dengan cara-cara tamima Ya, wa tiwalah Menggantungkan tamima benda-benda tertentu Ya, atau Mantra-mantra tertentu Ya, atau rukia-ruqia tertentu Semua itu syirkum billah Man allakotamimatan Fakada asyrak Barang siapa yang menggantungkan tamima Maka sungguh dia telah berbuat syirik Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka berobatlah dengan yang halal kata nabi sallallahu alaihi wasallam tadawaw bil halal berobatlah kalian dengan yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berobat dengan dokter ya medis atau berobat ya dengan hal-hal yang mubah ya yang dibolehkan yang dihalalkan naam tidak mesti dengan dokter ketika seseorang punya pengetahuan Ya ilmu seperti tabib-tabib misalnya Dengan tanpa ada keyakinan syirik Perbuatan syirik Maka falah bahas Ya jika dia berobat mengurut diurut dengannya Misalnya Maka itu tidak mengapa Nah madapun Dengan melalui benda-benda tertentu Menggantungkannya Ya Mengalungkannya dan lain sebagainya Maka semua itu perbuatan syirkum billah Kemudian kata beliau, "Hal yumkin an yakuna syirkul asghar syirkan akbar?" Apakah mungkin syirik kecil itu bisa menjadi syirik besar? Ini telah terdahulu. Barakallahu kita jelaskan bahwa itu sangat-sangat mungkin sekali. Dan itu sangat peluang seseorang untuk dari syirik kecil kepada syirik besar. Seperti ria itu tadi, misalnya ria yang ringan, namun dibiarkan dan terus-menerus pelakunya membiarkan ria itu sampai pada tingkat ria, ria yang berat sehingga pelakunya jatuh dalam syirkun akbar yaitu syirik al-iradah wal qasd ya jatuh kepada kesyirikan yaitu dalam hal niat dan tujuan naam fanasallallahu salamata wal afiyah <tuh> kata beliau naam yaitu ketika seorang muslim meyakini bahawa tamima itu tadi atau memakai kalung-kalung gelang-gelang ya itu tanfa bi nafsiha Benda itu, benda itulah yang memberi manfaat. 6. Nah, benda itu sendiri yang memberi manfaat atau menolak mafsadat. Wa ayya khafa ayyahlifa bil wali. Seperti seorang yang takut untuk bersumpah dengan dusta, sumpah dusta terhadap seorang wali. Takutnya itu adalah karena ada keyakinan bahawa wali tersebut lahu tasarrufan. Dia mampu bertindak secara goib ya terhadap uh, alam semesta ini. enam dan ini masih banyak ya yang seperti ini toko-toko yang dikeramatkan ya toko-toko yang uh, apa diakini bahwa dia punya karomah enam karomah goibiah yang goib sehingga orang-orang sangat takut untuk menyelisihi perintahnya apalagi mau berdusta. Dusta atas namanya ya mereka sangat takut ya dengan ketakutan alibadah ya seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka nah takut yang seperti itu diharamkan oleh Allah Jalla waala fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin kata Allah taala jangan kalian takut kepada mereka, yakni wali-wali syaitan. Ya, mereka itu wali-wali syaitan. Walaupun orang-orang mengatakan dia wali-wali Allah, ya atau bahkan titisan Allah, naudzubillah. Jangan kalian takut pada mereka, kata Allah. Wa Takutlah hanya kepada aku. Ingkun tu Jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Nah, berbeza kalau misalnya takutnya kepada seseorang karena dia memiliki kedudukan. Yang kalau dia melawan atau menyakiti orang tersebut, menyinggungnya, dia akan bisa masuk penjara, dia akan bisa di enam masuk penjara atau yang semisalnya dihukum, ya maka itu takut yang tobiah namanya, ya takut tobiah. Berbeda takut tobiah dengan takut dalam bentuk ibadah, ya takut tobiah seperti takut dengan singa, takut dengan orang yang lebih besar untuk berkelahi dengannya kita akan kalah. Ya ini takut yang wajar, tabiih ah namanya. <tuh> ya seperti Nabi Musa. Ya ya taraqqob dalam ayat Al-Qur'an beliau bersembunyi-sembunyi setelah memukul seseorang lalu orang itu mati tanpa beliau sengaja. Pukulan Nabi Musa mematikan seseorang lalu dia sembunyi-sembunyi khaifan, ya taraqqabu khaifan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Beliau sembunyi-sembunyi karena takut. Takut Nabi Musa di sini bukan takut ibadah. Tapi takut Tobiah, ya, karena beliau memukul tanpa sengaja orang itu mati dan Kobilahnya marah ya, dan mengejar beliau mencari beliau untuk dibalas. Maka tentu sebagai manusia, ya, memiliki rasa takut dalam hal yang demikian untuk kemudian e, berusaha tidak diketahui, ya. Maka itu takut yang bersifat apa? Tobiah, bukan takut ibadah seperti yang disebutkan Syekh di sini. Takut dengan seorang tokoh. Yang dia kini bawa tokoh ini bisa bertindak secara goip, ya, bisa mematikan orang secara goip. Naudzubillah, sehingga dia tidak berani untuk menyelisihi urusannya, apalagi mendustakan namanya, ya. Maka takut yang seperti ini syirkun akbar, ya, tidak dibenarkan dalam syariatul Islam nam itulah makna daripada firman Allah taala wala fala taqhofuhum wa khaufuni in kuntum mukminin jangan kalian takut kepada mereka yakni wali-wali syaitan tapi takutlah hanya kepadaku kemudian pertanyaan selanjutnya kaifayatakhallasul yatakhallasul muslim minasyirkil akbar wal bagaimana seorang muslim bisa melepaskan diri dari syirik besar dan syirik kecil Maka jawabannya kata beliau, ya jiboalal Muslim ayat ta'ida anisirikil akbar walasgar wakadallama n Rasulullah saw menistaidah minhumawana kull. Yaitu hendaklah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita saw kepada kita semua umat Islam, yaitu untuk berlindung kepada Allah dari kedua syirik tersebut dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu na wa nastaghfiruka lima la na'lam na nah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk berbuat syirik sedikitpun yang kami ketahui dan kami memohon ampun kepada-Mu Ya Allah dari sesuatu yang kami tidak ketahui nah, kita perhatikan doa Nabi kita sallallahu Ya kita cerna maknanya dari kalimat ini kata beliau ya Allah sesungguhnya aku kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami mengetahuinya dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya ya apa maknanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Sallam mungkin saja beliau sebagai nabi dan rasul mungkin bisa terjatuh ke dalam syirik yang itu tidak diketahui oleh beliau Nah, bagaimana dengan kita Ya Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim AS Dalam ayat Al-Quran Beliau berdoa Wajanubani Wabaniya anna'budal Asnam. Ya Allah Jauhkanlah aku Dan anak keturunanku Untuk beribadah kepada patung-patung Untuk berbuat syirik. Coba Nabi Ibrahim Bapaknya para Nabi Ya millah tauhid agama tauhid ya yang diwarisi oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau adalah bapaknya para nabi beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari dari diri beliau dan anak keturunannya untuk terjatuh dalam syirik ya artinya apa beliau tidak merasa aman dari kesyirikan nabi ibrahim alaihi maka begitu pula nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tidak merasa aman Sehingga beliau berdoa kepada Allah Untuk selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik Yang kita ketahui Ataupun yang kita tidak ketahui Ternyata kita jatuh di dalamnya nah, ya Dalil-dalil semua Berkesesuaian ya Seperti apa yang telah kita sebutkan tadi Bahawa syirik itu Sangat samar seperti Langkah semut di atas batu yang hitam Di kegelapan malam Ya kita tidak sadar kita terjatuh ke dalam syirik maka kita selalu berdoa dengan doa ini semoga Allah mengampuni kita semua barakahalafikom dan setelah itu berusaha terus untuk kita berilmu dan memahami dengan sebaik-baik pemahaman dengan sedetail-detail pemahaman terkait dengan syirik ini sehingga kita dapat terhindar darinya Amin Ya Robbal Alamin. Wallahu Taala alamu bissawab kita lanjutkan InsyaAllah Taala pada pertemuan berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syad wala ilaha illa wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh